Насамперед, ситуація з грошима. Дві тисячі гривень, розкидані по підлозі поблизу трупа та схованки. Це щось означало, якщо, звичайно, сам не жбурнув їх тут навмисне з метою заплутати слідство. Мовляв, убивство скоєно не заради грошей. Тоді він виніс із квартири набагато більше. Набагато. Віддертий плінтус і відкрита шухляда комода – це друге. Навряд чи розкидані по підлозі гроші могли зберігатися в пустотілій стіні. Спробуй, повитягай їх звідти по одній банкноті. Ні. Скоріш за все їх витягли з шухляди, а от зі схованки те цінність чого не йшла ні в яке порівняння з ними. Принаймні, саме таке припущення здавалося логічним. Далі тека. Стара шкіряна тека з кількома квитанціями та кількома чистими аркушами паперу. Вона лежала розтібнута. Отже, ймовірно, туди заглядали, а можливо забрали щось і звідти. Що? Думаючи про це, майор Олексій Кобища жадібно докурював сигарету. Як не прикро, а доведеться ще раз гарненько оглянути квартиру, аби чогось не пропустити чогось дуже важливого. Свіжу кров йому почали вливати вже за кілька годин по тому, як труп винесли з квартири. Відповідальним за опитування свідків був його заступник капітан Мужейко, якому завжди вдавалося знайти щось цікаве. Так сталося і цього разу. Старшого віку жінка, що проживала у квартирі навпроти, 4-5 днів тому чула у під'їзді, наче хтось добивався до сусідньої квартири. Вона наважилася визирнути. Це виявився молодий чоловік, худий і високий. Він був знервований, і коли жінка прочинила двері, саме ток у сусідські двері кулаком. Він запитав, де сусід. Та відказала, що не знає, і пригрозила міліцією, якщо той не припинить гупати. Як не старалася згадати дату, коли це було, а також докладніше описати незнайомця, стара не змогла. Більше ніхто з мешканців під'їзду не бачив поблизу будинку нікого підозрілого, не чув звуків, схожих на постріли. Дехто припускав, що звук цей міг загубитися серед інших, оскільки щодня у дворі діти лупили м'ячем у глуху стіну будинку. От і все. Убитий, як виявилося, вівтих тихий спосіб життя самотнього пенсіонера, Хіба що іноді конфліктував із батьками дітлахів, які порушували тишу під його вікнами, та у під'їзді, але до цього всі звикли. Його регулярно раз або двічі на день бачили у дворі, коли він виходив до магазину чи на прогулянку до скверу. Словом, нічого особливого за незначним винятком. Ніхто з мешканців будинку близько з загиблим не контактував і не бував у його квартирі. Кілька разів одному чи двом Ними виявилися батьки порушників тиші. Довелося говорити з ним у передпокої Ромазанового житла. Ніхто не знав, що в господаря було дороге, старе фортепіано. і вже зовсім дивним для всіх звучало запитання, чи не чули вони з квартири кілька днів тому фортеп'яної музики. Володимир Павлович мав задишку, це знали всі, тому квартира залишалася відчиненою завжди, навіть узимку. Звуків музики звідти не долинало ніколи. Сусіди-пенсіонери могли на пальцях перелічити квартири, де живуть діти, що навчаються музики, і розказати, на яких інструментах вони грають та в які години. Помешкання загиблого до таких місць не належало. Друге вливання вже пізно ввечері зробив судмедексперт Георгій Зав'яло. Він телефонував, що не розпрощавшись із експертом Андрієм Приходьком, і висловлене ним припущення можна було вважати думкою обох. Смерть громадянина Ромазана Володимира Павловича настала орієнтовно чотири дні тому від вогнепального поранення в живіт, яке спричинило розрив однієї з гілок черевного відділу аорти і внутрішньо черевну кровотечу, кулю, знайдену в тілі було випущено з пістолета 38-го калібру. За попередніми даними, пістолет був обладнаний глушником. Це питання зараз вивчали балісти. Наближалася ніч, і за інших обставин, ще обов'язково пожалкував, що не змоги вийти на балкон, запалити сигарету і подумати. Зараз такого жалю не було, і це пояснювалося недавнім виходом з відпустки. Ще не змучений, ще свіжий, ще не забитий нарадами, головним болем та вказівками згори. Балкон буде післязавтра. І тоді все розкладеться по поличках, з'являться перші висновки. А поки що він запалив у дворі цього чимось симпатичного старого будинку. Схожого на той, у якому минуло його власне дитинство. Нехай навіть в іншому місті. Справа поступово починала забирати. Вбивство справді виглядало нестандартно. Почали відкриватися нові цікаві обставини. Новий день приніс нові відкриття. Після наради начальника Зав'ялов та Приходько почали засипати слідчого подробицями. Першим почав експерт. Постріл дійсно було зроблено з пістолета, обладнаного глушником, про що свідчили сліди абразиву на кулі. Сама куля приплюснулася від удару до поперекового хребетця загиблого. Проте це не завадило встановити зброю. Беретта 38-го калібру. Кобоща при цьому повідомленні лише зітхнув і здивовано похитав головою. Стріляти з відстані 2,5 метрів. У момент пострілу доло пістолета було на одному рівні з вхідним отвором. Тобто вбивця не піднімав зброю, а стріляв з нижнього положення, практично не цілячись. Потік приємної інформації продовжив дактилоскопіст Костянтин Павлюк. Виявилося, що крім кулі в череві жертви, невідомий не залишив у квартирі практично жодних слідів. Усі відбитки пальців, знайдені в помешканні вбитого, належали виключно йому самому, всі до одного. Деякі з купюр, розкиданих по підлозі, були зовсім нові На одній з них знайдено відбиток великого пальця господаря І часточки поту, який зараз ідентифікували із загиблим Те саме стосувалося і теки «Що з фортепіано? запитав Кобище Довелося знову підключитися Андрієві приходьку. На зовнішніх поверхнях інструмента, як і на його клавішах Приблизно однаковий шар пелюки Грубший шар із наявністю в основному дрібно-дисперсних компонентів під кришкою лише на тих місцях, які знаходяться поблизу щілин, Причому той дрібний пил вкритий зверху грубо-дисперсним, таким самим, як і на зовнішніх поверхнях та меблях. Це дозволяє зробити висновок, що інструмент довго не відкривали, але витирали ззовні регулярно. А відкрили кришку приблизно днів чотири тому. Верхньої кришки, там де доступ до струн, Взагалі ніхто не чіпав. Відбитки пальців обох рук загиблого знайдено на кришці інструмента лише в двох місцях. Павлюк, виправить мене, якщо не так. Дактилоскопіст лише кивнув головою на знак цілковитої згоди. Так от, на кришці один раз зафіксувалися відбитки пальців обох рук загиблого. На клавіші «мі» та «фа» четвертої октави відбитки другого – та третього пальців його ж. Інших відбитків немає. Отже, загиблий незадовго до смерті, відкрив кришку фортепіано обома руками і єдиний раз торкнувся клавішів пальцями лівої руки. Кобище мовчав, запустивши пальці однієї руки у волосся і напружено перетравлював інформацію. А експерт вів далі.